Розділ 43. Лігантові ще ніколи не припадало бачити, як хтось помирає. Останній день і останню ніч він провів біля одрини кітца. Гант і досі звав його Джозефом Северном, але був певен, що вмирущий чоловік перед ним сам себе вважає кітцом. І це була найтяжча доба в його житті. Крововилови йшли за крововиловами, а між цими нападами, блювання, Гант міг чути, як у горлі, та грудях чоловіка, котрий боровся за життя, бурлить мокротиння. Гант сидів поруч із ліжком у кригітній кімнатці на п'ятсаді Спанія і слухав белькотіння кітса, поки світанок перебігав у ранок, а ранок – у пообідок. Кітс марив, періодично не притомнів, але наполягав, щоб щоби Гант писав за ним геть Чорнило перо і писарський папір формату 17х13 дюймів знайшлися в іншій кімнаті. Тож помічниковий Глетстон довелося все це компілювати, Несамовито дряпуючи пером, поки кібрид при смерті розводився про метасфери, розгублені божества, відповідальність поетів і вихід богів, а ще про мілтонівську громадянську війну у технокорді. Тієї миті Гант схопив гарячу руку Кіца, стиснув її і спитав То де ж, корд Сев? де він? Приречений стікав потом і відвертав обличчя. Не дихай на мене, твій подих, наче лід, Корд, повторив Гант, відхилившись назад мало не ридаючи від жалю та прикрості. «Деякорт!» Кіц усміхнувся, зболено крутячи головою туди-сюди. Зусилля, з якими він дихав, нагадували вітер, що сичав із пробитих міхів. «Наче павуки у павутинні», – пробурмотів він. «Павуки в павутинні плетуть, дозволяють нам її плести за них, а потім треножать нас, суті з нас соки, наче з муху у павутинні». Гант покинув писати, намагаючись слухатися в це безглузде белькотіння. Аж раптом і сам уторопав. Боже мій, видихнув він, то вони в самій системі телепортів. Кіт спробував сісти і ухопив Ганта за плече. Перекажи своїй начальниці, Ганте. Нехай Гелестон вириве його з корінням. Геть павуків, людський бог і машинний бог, повинні об'єднатися. Не я. Він упав на подушки і безгучно розридався. Не я. Кіт проспав весь обід, хоча Гант розумів, що це радше передсмертний стан, аніж сон. Найменший звук будив поета і змушував його знову боротися за кожен подих. Надвечір він уже не мав сил, щоб усе це відхаркувати, і Гант помагав йому перехилити голову над мискою, щоби сила тяжіння вичистила кітцеве горло і рот від кривавого слизу. Кілька разів, коли кіт спровалювався у неспокійний сон, Гант підходив до вікна, а одного разу навіть спустився вниз до вхідних дверей, за якими була п'ятца. У найглибших тінях через площу біля сходів стояло щось високе та гостре. Перед заходом сонця він і собі трохи подрімав, сидячи на твердому стільці у ізголові ліжка кіцца. Прокинувся гант від відчуття, ніби він падає, та коли викинув руку, аби схопитись за щось, то побачив, що кісне спить і дивиться на нього. «При тобі хтось колись уже помирав?» – спитав поет між тихими зітханнями. «Ні». Погляд молодого чоловіка здався гантові дещо дивним. Наче він дивився на нього, але бачив зовсім іншу людину. «Що ж, мені тебе шкода», – проказав Кіц. «Через мене ти в такій скруті та небезпеці. Тепер тобі знадобиться трошки твердості, адже триватиме все це недовго». Ганта вразила не тільки чимна відвага в цьому зауваженні, а й несподівана переміна в говірці Кіца. Натомість стандартної вимови мережі щось набагато давніше і цікавіше. «Дорниці», – речі запротестував Гант, збираючи в кулак, за та енергію, яких йому насправді бракувало. Виберемося ще до ранку. Зараз трошки стемніє, і я піду розвідую, де тут портал». Кіт помотав головою. «Тебе заберегтир. Він нікому не дозволить мені помагати. Його роль полягає в тому, щоби простежити, аби я покинув себе винятково із себе». Поет заплющив очі, і його дихання стало ще більш рваним. «Не розумію», – сказав лігант, беручи руку молодого чоловіка у свою. Він припускав, що в поетові – Промовляє гарячкам. Але з огляду на те, що це чи не єдиний раз за останні два дні, коли кітс був повністю притомний, гант відчував вартіме зусилля поговорити з ним. Що значить, це твоє покинув себе винятково із себе? Повіки кітса затріпотіли. Карі очі під ними були аж надто яскравими. Умон і решта намагаються мене змусити покинути себе через себе та прийняти божественне ганти. Неживка на білого кита. Медова пастка для найголовнішої мухи. Емпатія-втікачка знайде собі домівку в мені, В мені, містерові Джоні Кітці, п'яти футів заввишки. А потім почнеться примирення, правда? Яке ще примирення? Гант нахилився поближче, але я старався не дихати на Кітца. А той, здавалося, зморщився у простирадлах і ковдрах, а своїм теплом, яке йшло від його тіла, міг би опалювати всю цю кімнату. Його обличчя блідиював у присмерку. Гант практично не звертав уваги на золоту смужку відображеного сонячного світла, що повзла стіною якраз під стиком на стелі, але кіс не відривав очі від останнього клаптика дня. «Примирення людини і машини, творця і творіння», – відповів поет і закашлявся, затихнувши тільки тоді, коли червоне мокротиння покатилося в миску, яку для цього тримав Гант. Кіс відкинувся назад, хапнув повітря ротом і додав, «Примирення людства і тих раз...» які воно намагалося знищити. Корду і людства, яке він намагався ліквідувати. Бога, поєднувальної безодні, який еволюціонував у болю, та його нащадків, що намагалися ліквідувати його. Гант похитав головою і покинув писати. Я заплутався. Ти можеш стати цим месією, якщо покинеш свою смертну дрину? Блідий овал кіцового обличчя качався на подушці, і це могло би значити, що він сміється. «Ми б усі могли, Ганте. Дурниця й найбільше гордощі людства. Ми приймаємо наш біль. Ми поступаємося місцем своїм дітям. Це дало нам право стати Богом, про якого ми так мріяли». Гант зиркнув униз і помітив, що від розчарування він аж стиснув кулак. «Якщо ти це можеш стати цією силою, то давай, забери нас звідси». «Не можу». Кіц заплющив очі. «Я не той, хто йде, а той, хто торує. Не помазаник, а той, хто помаже». Мерте, Ганте. Я ж богатиїст. Навіть Северну не вдалося переконати мене в іншому, коли я тонув у смерті. Кіт схопив помічника Глестон із такою лютю, яка налякала старшого чоловіка. Запиши це. Ігант намазав старожитнє перо та шерихатий папір і став похабцем видряпувати слова, що їх тепер шепотів Кіт. Мене обожествить знання безмежне, легенди сиві, імена, страшні перевороти, заколоти муки, престолів, славу. Створення й руїну, державні голоси все разом, улий, широкі порожнечі мозку, і Богом учини мене, щоб я безсмертним став, не би скуштувавши щасливого вина чи еліксиру чудовного. Примітка. Джон Кіц, Гіпіріон. Книга зі 112 по 120. Перевод Василя Мусика. Кіц прожив іще три болісні години. Плавець, котрий вряди години годи, виринав із моря агонії набрати повітря чи пробормотити якусь термінову дурницю. Якось він, уже коли давно стемніло, потягнув Ганта за рукав і ледве чутно прохарчав як я помрук, Тир тобі не зашкодить. Він чекає на мене. Може, додому шляху й немає, але гірше від пошуків тобі не стане. І знову варто було Гантові нахилитися до нього, прислухаючись, чи ще булькоче життя в легенях поета, кіт заходився говорити і не припиняв поміж спазмами, аж поки не переповів специфічних інструкцій, що стосувалися його поховання на протестантському кладовищі Рима біля піраміди Гаяцестія. Дурниці, дурниці, наче мантру бурмотів і бурмотів Гант, стискаючи гарячу руку молодого чоловіка. Квіти прошепотів Кіт трошки пізніше, тільки Ногант запалив лампу на бюрку. Очі поета були широко розплющені, і він дивився на стелю поглядом, сповненим чистого дитячого зачудування. Гант подивився й собі вгору, де побачив вигорілі троянди, намальовані у голубеньких квадратиках. Квіти наді мною, прошепотів кіц між зусиллями вдихнути. Ган стояв біля вікна, витріщаючись у тіні за іспанськими сходами, коли болісне харчання позаду дало слабину і змовкло, а кіс вичавав із себе Северне, підійми мене, я вмираю. Ган присів на ліжко і притримав його. Жар поширювався від його дрібного тіла, яке, здавалося, вже нічого не важило, ніби справжнє єство людини і справді вигоріло в ньому. «Не лякайся, будь твердим. Подякуй Богу, вона прийшла!» Прохарчав він, і на цьому жахливі звуки ослабли. Гант поміг кіцу зручніше прилягти, поки його дихання полегшувалося до нормального ритму. Він поміняв воду в мисці, зволожив рушник і повернувся до кітца, тільки щоб знайти його мертвим. Пізніше, коли зійшло сонце, Гант підняв малюсінке тільце, загорнуте в свіжі простирадла з ліжка самого Ганта, і вийшов у місто. Коли лам'я дісталася кінця долини, буря вже вщухла. Минаючи печерні гробниці, вона помітила те саме химерне світіння, що й навколо інших гробниць. Але тут його супроводжував ще й моторошний звук, ніби кричали тисячі душ, і звук відлунював і стогнав з-під землі. Брон поквапилася. Вона стояла перед ктеревим палацом, і хмари над її головою розійшлися. Споруду назвали так недарма, і її півкупол прогинався у небо, немовби то то панциристоти. Опорні конструкції своїми лезами-гостряками впивалися в землю долини, а решта контрфорсів линули вгору і розходилися по сторонах, геть наче його шипи. Із посилення внутрішнього світла, що ним горіла гробниця, її стіни випрозорішили. А вся будівля тепер скидалася на гарбуз, що його раніше мали моду вирізати на геловін, зі стінами завтовшки як аркуш паперу. Верхні яруси кривавили червоними вогнями, схожими на очі ктиря. Брон затамувала подих і торкнулася живота. Вона ще довідльоти з луза, знала, що вагітна, тож хіба не більше в неї тепер зобов'язань перед ненародженим сином чи донькою, аніж перед старим лайливим поетом на дереві ктиря. Жінка знала, що відповідь, хоч і була так, та не мала при цьому найменшого значення. Тож вона видихнула і наблизилася до ктеревого палацу. Зовні його фасад навряд чи перевищував і 20 метрів. Раніше, коли брон з іншими прочанами заходили всередину, то його інтер'єр становив суцільний відкритий простір, абсолютно порожній, якщо не брати до уваги, подібного до перехрещених клинків каркасу, на якому трималася осяйна баня. Зараз же практично на вході стало зрозуміло, що всередині простір за розмірами перевищує всю долину. З добрий десяток ярусів білокам'яних полиць ряд за рядом піднімався вгору і губився десь у непевній долині. На кожній із полиць лежали людські тіла, всі вбрані по-різному. Всі припнуті за допомогою такого самого напіворганічного, напівпаразитичного кабелю із шунтом, що його, за словами друзів, не так ще й давно вона також мала. Тільки ці були прозорими і пульсували червоним вогнем, і регулярно скорочувалися, ніби прокачували кров через черепи сплячих людей. Брон точилася не тільки під тиском антиентропійних полів, а й від загального видовища. Та коли вона відійшла на 10 метрів від входу до палацу, то його фасад, це ще був такого самого розміру, що й раніше. Вона не стала морочити собі голову спробами зрозуміти, скільки кілометрів інтер'єру вмістилося в таку скромну оболонку. Гробниці часу відкривалися. Наскільки можна було припускати, ця просто існувала одночасно в кількох різних часах. Найбагато краще брон розуміла, що, пробуджуючись від своїх мандрів під шунтом, вона бачила, як невидимі око енергетичні рури та лози від тернового дерева ктеря. Веду до палацу. Тепер цей зв'язок став очевидний. Вона знову зайшла всередину. Там чекав ктир. Панцер, зазвичайні виполірований, тепер здавався чорним на фоні яскравого світла та мармурового блиску. Брон відчула приплив адреналіну і інстинктивно хотіла розвернутися і бігти світ за очі, та все одно переступила поріг. Вхід за нею практично зник, і тепер, тільки вгадувався по ледве помітному шуму, в довколишньому одноманітному на яким сочилися стіни. Ктир не вирушився. Стіни черепа горіли червоні жаринки очей. Брон зробила крок уперед, і закаблуки тихо ступали по кам'яній підлозі. Ктир був у десяти метрах праворуч, де саме починалися кам'яні мари, що здіймалися, не би, якісь осоружні стелажі під самісіньку стелю, загублену в яскравім промінні. Мламія не мала ані найменших ілюзій стосовно того, чи вдасться їй проскочити назад у двері, випередивши при цьому істоту? Однак істота не рухалася. У повітрі пахло озоном і ще чимось нудно солодким. Брон пересувалася вздовж стіни, повернувшись до неї спиною, та розглядала ряди тіл, шукаючи знайоме обличчя. І з кожним кроком ліворуч вона віддалялася від входу та полегшувала ктирю задачу, якщо той раптом намислить перекрити їй зворотній шлях. Створіння стовбичило чорним бовваном в океані світла. Яруси справді тягнулися на кілометри. Кам'яні східці, кожна практично метр заввишки, розбавляли горизонтальні ряди темних тіл. Після кілька хвилинної прогулянки Брон заповзла на третю знизу сходинку, торкнулася найближчого тіла на другій полиці і з полегшенням для себе з'ясувала, що шкіра тепла, а груди чоловіка здіймаються і опускаються. Це був не Мартін Селен. Брон йшла далі, боячись натрапити серед цих живих трупів на поля Дюре, або Сулавайн Трауба, або й навіть на саму себе. Натомість вона знайшла обличчя, яке останнє бачила закарбованим у гірському схилі. На білому камені п'ятого ярусу нерухомо спочивав сумний король Білі в опалених та заплямованих королівських шатах. Сумне обличчя, як і всі інші, кривилося від якоїсь внутрішньої агонії. Мартін Селен лежав за від нього на нижньому рівні. Ламія присіла на впочепки біля поета і озирнулася через плече на чорну цятку ктиря, що й досі нерухомо стояв у кінці ряду тіл. Подібно до інших, Селен здавалося був живий, мовчки агонізував і шунтом прикріплявся до пульсуючого кабелю, що в свою чергу зникав у білій стіні за бортиком, ніби утворював із каменем єдине ціле. Від страху Брон ледь не задихалася. Вона провела рукою по черепу поета, відчуваючи сплав пластику та кістки а потім торкнулася самого шнура, проте не знайшла жодного шва чи гнізда в місці, де той лучився зі стіною. Під її пальцями бриніла рідина. «Чорт!» – прошепотіла жінка в несподіваному спалаху паніки, впевнена, що ктир потайки підібрався ззаду до неї на вістань удару. Але темний контур все ще стояв у далекому кінці коридору. У кишенях порожньо. Ні зброї, ні інструментів. Вона зрозуміла, що їй доведеться повертатися до сфінкса, ніж по сумках, знайти щось гостре і повернутися назад, зібравши всю мужність у кулак, аби тільки наважитися знову переступити поріг. Брон зрозуміла, що ні за що не подужає переконати себе повторно пройти в ці двері. Жінка стала навколішки, набрала побільше повітря в груди, зробила замах усією рукою і опустила її. Ребро долоні вдарилося об матеріал, що його на вигляд можна було сприйняти за чистий пластик. От тільки насправді він виявився твердішим за сталь. Від одного удару рука тепернила від плеча і до зап'ястка. Бронламія зиркнула праворуч, до неї, неквапом ступаючи, як старий чоловік під час моціону наближався ктир. Вона скрикнула, присіла і ще раз влупила жорстким ребром, зімкнувши пальці. По довгому приміщенню прокотилася луна. Бронламія виросла на лузі, де сила тяжіння перевищувала стандартну у один і три рази. А вона Вважалася атлетичною навіть як на своїх співвітчизників. З дев'яти років вона мріяла стати детективом і працювала на свою мету. Зокрема, ця нав'язлива та абсолютно нелогічна пристрасть передбачала вишкіл у бойових мистецтвах. Брон крекнула, замахнулася і знову вдарила, шкодуючи, що рука в неї не є сокирою, і подумки розтинаючи шнур навпіл. На цупкому шнурі з'явилася ледево памітна вмятина. Він бринів, ніби живий і, здавалося, намагався зіщулитися, коли вона знову замахнулася. Позаду зачулося човгання. Борон мало не розхихотілася. Ктир міг рухатися без обов'язкового крокування. Міг переміщатися з одного місця в інше, навіть не напружуючись. Нам потім сподобалося б лякати свою здобич. Проте лам'я не злякалася. У неї було надто багато роботи. Вона замахнулася і знову вдарила. Камінь голіруючи простіше було б роздовбати. Вона ще раз огородила рибродолонів кабель і відчула, як у руці тріснула якась кісточка. Біль видавався отдаленим шумом, немов волочіння ніг внизу і позаду неї. «А чи спадало тобі на думку, – міркувала вона, – що він може померти, якщо ти розіб'єш цю штуку?» І знову змах. Кроки спинилися під першою сходинкою внизу. Бронхекала від отоми. Пітрясно котився з її чола та щик на груди сплячого поета. «Ти ж мені навіть не подобаєшся!» Подумала вона про Мартіна Селена і з силою опустила долоню. Це одно, що пиляти ногу металевого слона. Ктир почав підніматися по сходах. Брон припинялася і вклала в замах усю вагу свого тіла. Заледве не вивернула при цьому плече, зламала зап'ясток і потрощила дрібні кісточки в руці. І перетяла кабель. Червона рідина, занадто рідка у порівнянні з кров'ю, захлюпала жінці холощі штанів і білий камінь. Відокремлений шнур Тримаючись у стіні, сіпався в корчах, немовби перезбуджене щупальце, а потім обм'як і тепер, радше нагадуючи заюшену кров'ю змію, втягнувся в нору, яка відразу ж зникла, щойно кабель пропав з перед очей. Обрубок, який стирчав із нейру шунта на голові селена, всох за п'ять секунд і зморшився, неначе викинута на берег медуза. Червона рідина забрьохала поетові все обличчя та плечі, і на очах у брон посинішала. Повіки Мартіна Селена сіпнулися, і він розплющив сувині очі. «Агов!» – запитав він. «А ти в курсі, блядь, що за тобою стовбичить ктир?» Глестон квантувалася у свої приватні апартаменти і одразу рушила до кабінки зі світлом «Плюс». На неї чекало два повідомлення. Перший – системи Гіперіона. Глестон лише кліпнула, коли тихий голос її колишнього генерал-губернатора в системі молодого Лейна стисло повідав їй про результати зустрічі з трибуналом вигнанців. Директориса впала на спинку шкіряного крісла, і поки Лейн повторював заперечення вигнанців, перлася обома кулаками в щоки. Загарбники не вони. Закінчувалася передача коротким описом Рою, його власною думкою про те, що він їм вірить, та зауваженням про невизначеність долі консула із запитом про наступні інструкції. Відповідь, спитав комп'ютер передавача «Світло Плюс». Підтвердити одержання повідомлення, промовила Глестон. Дипломатичним шифром Вернама передати сигнал, чекати до подальших розпоряджень. Глестон натиснула на друге повідомлення. На рваній голограмі з'явився адмірал Вільям Аджун Талі. Очевидно, його передавач «Світло Плюс» працював в енергоощадному режимі. Директоріся зауважила, периферійні стопчики даних говорять про те, що повідомлення було зашифроване і виправлене разом зі стандартною флотською телеметрією. Техніки Збройних Сил із часом помітять незбіг контрольної суми, але це справа кількох наступних годин або й навіть днів. У було закривавлене обличчя, а на його фоні клубочився дим. Із зашумленого чорно-білого зображення Глестон виснувала, що молодий чоловік вів трансляцію зі стикувального відсіку свого крейсера. На металовому столі позаду лежав труп. Наш десантний загін узяв на абордаж один із їхніх так званих уланів – «Вашкодихавлі». Ці улани пілотовані, екіпаж п'ятеро осіб, які справді виглядають як вигнанці. Але подивіться, що відбувається, коли зробити ростин. Картинка смикнулася, і Глестон зрозуміла, що Лі використовував ручну камеру, під'єднану до корабельного передавача, світло плюс. Тепер адмірала видно не було, зате директриса могла роздивлятися обличчя мертвого вигнанця. По крові, що текла з очей та вух, жінка висловила, що чоловік загинув від випадкової декомпресії. У кадрі промайнула із лазерним скальпелем рука Лі, яку можна було впізнати по адміральському галуну на плечі. Навіть не потурбувавши зняти одяг, юний командир зробив вертикальний надріз від грудини до паху. Рука зі скальпелем смикнулася в сторону, камера вирівнялася, а з вигнатим небіщиком почало коїтися щось дивне. На грудях трупа почали жевріти великі плями, ніби лазер пропалив його одяг. Уніформа прогоріла наскрізь. І одразу стало видно, що груди чоловіка вигорали все ширшими, нерівними дірками, із яких йшло таке яскраве світло, що на об'єктиві камери зазищала, закриваючись діафрагма. Тепер пеклися наскрізні плями на черепі, що залишили після образи на сітківці Глецтон. Перш ніж труп повністю згорів, камера від'їхала, ніби ховаючись від надто сильного жару. У фокусі об'єктива з'явилося обличчя Лі. Бачите, директрису? Таке сталося геть з усіма тілами. Живого схопити не вдалося. Центру рою знайти ще не пощастило, але мені здається, що на цьому зображення зникло, і колонки з цифрами засвідчили, що передача обірвалася посередині. Відповідь? Глестон похитала головою і вийшла з ніжі кабінки. Знову опинившись у кабінеті, вона із сумом подивившись на канапу, сіла за стіл, розуміючи, що варто їй буде на секунду заплющити очі, як вона миттю засне. На приватній частоті комологу зіщала седептра, термінової зустрічі з виконавчою директрисою вимагав генерал Марпурго. Лузії зійшов і став збуджено міряти кроками кабінет. Пан директрисо, я все розумію. Всі раціональні мотиви, які спонукали вас санкціонувати використання цього пристрою на подобу жезла смерті. Але мушу висловити свій протест. Чому, Артуре? Перше за кілька тижнів вона назвала його на ім'я. Бохаймо, грець, ми не уявляємо наслідків. Він надто небезпечний, і ще він аморальний. Глестон повела бровою. «Утратити мільярди громадян під час затягнутої війни на виснаження буде моральним, а скористатися цією річчю, щоби убити мільйони аморальним? Це позиція Збройних сил, Артуре. Це моя особиста думка, директрисо. Зрозуміла. Я візьму це до уваги, Артуре, кивнула Глестон. Але ухвала винесена, і план буде введено в дію. Вона помітила, який її товариш вистручився. Однак, перш ніж він устиг відкрити рота, щоб висловити свій протест або найпевніше подати у відставку, встигла проказати Прогуляєшся зі мною Артуре. Генерал Збройних сил знітився. Прогулятися, навіщо? Хочу подихати свіжим повітрям. І, не чекаючи на подальше питання, Глестон рушила до свого приватного телепорту, вручну набрала номер на монідискові та ступила у портал. У каламутну завісу за нею пірнув і Марпурго. Він глянув на золоту траву. Що осягала колін і тягнулася аж до обрію, підняв голову, розглядаючи жовте шафранове небо з бронзовими купчастими хмарами, що гори їжилися високими шпилями. Портал за ним закрився, і його місце розташування позначала тільки метрова стійка з монідиском єдиний предмет штучного походження, куди тільки око сягало в цих нескінченних полях золотої трави під хмарним небом. Куди ти нас обіся завела? сердито запитав він. Глейстон витягла довгу билинку трави. І взялася її жувати. Кастро Проаксель. Тут немає інфосфери, орбітальних апаратів, людської чи механізованої присутності. І, можливо, міно ця місцина не набагато безпечніша від місць, куди нас водив Байрон ламія, де, на його думку, корт не міг нас вистежити, рухнув генерал. Цілком можливо. Артуре, послухай. відказала Глестон і прокрутила йому обидва записи з каналу Світлоплюс по коммоу, які вона сама нещодавно проглянула. Коли передача закінчилася і обличчя Лі зникло з екрана, Марпурго пішов уперед по високій траві. «Ну що скажеш?» – намагалася не відставати від нього Глестон. «Значить, тіла цих вигнанців анігілюють так само, як і настільки нам відомо трупи кібрідів. То і що? Гадаєшся, наче річ спільно вважатиме це достатнім доказом того, що за вторгненням стоїть технокорт?» Глестон зітхнула. Трава виглядала такою м'якою, ніби аж вабила до себе. Вона уявила, як було б добре лягти тут і покуняти, і ніколи не вертатися назад. Вистачить того, що це достатній доказ для нас, для групи. Глестон нічого не потрібно було пояснювати. З перших її днів у Сенаті вони всі ділилися своїми побоюваннями щодо технокорду, сподіваннями на реальну свободу від панування штучних інтелектів у будь-якому майбутньому. Коли їх очолював сенатор Байрон Ламія, але це було так давно, Марпурго дивився, як вітер шмагає золотий степ. У бронзових хмарах над самим обрієм бавився кумедний різновид кулькової блискавки. Та й що? Толко знати про це, коли ми не розуміємо, як завдати удару відповідь. У нас є ще три години. Марпурго звірився зі своїм комлогом. Дві години сорок хвилин. Чудеса такий час, міно не стається. Ґлесто не усміхнулася. Артуре, нам хіба тільки на них і варто розраховувати? Вона торкнулася мені диска і її в повітрі загудів портал. «Що ми можемо зробити?» – спитав Марпурго. «Штучні інтелекти Технокорду вже зараз проводять інструктаж із нашими техніками по цьому пристрою жезла смерті. За годину буде споряджений факельник». «Ми здетонуємо цей жезл там, де його дія нікому не зашкодить», – відповіла Глестон. Генерал покинув ходити туди-сюди і прикипів до неї поглядом. «Ідешся, чорт забирай! Той мудак Нансен стверджує, що радіус смертоносної дії щонайменше три світлові роки. Але хіба йому можна довіряти?» Ми вимкнемо той їхній пристрій біля Гіпіріона, чи хай ще де там, і можемо приректи людство в усьому світі. У мене є одна ідея, але мені потрібно з нею переспати, – промовила директриса. Переспати, – загарчав Марпурго. Я просто покуняю Артуре, і тобі раджу зробити те саме. Вона вступила у портал. Марпурго коротко вилаявся, поправив кашкет і, випроставши спину, з високопіднятою головою зайшов у телепорт. Солдатський марш на власну страту. На найвищій терасі гори, що летіла в космосі, приблизно в десяти світлових хвилинах від Гіпіріона, консул із сімнадцятьма вигнанцями засідали в колі приземкуватих каменів середині широкого кола вищих брил. Вирішувалася доля консула. «На Брешії загинула ваша дружина і дитина», – проказала громадянка Генга. «Під час війни того світу з родом Маузмена». «Так», – підтвердив дипломат. «У гагемонії вважали, що б'ються з цілим роєм. І я не спростого цієї думки. Але ж загинула ваша дружина і дитина. Консул дивився повз кам'яне коло на вершину, де вже починалася ніч. Ну і що? Я не прошу помилування з цього трибунала, не шукаю жодних виправдань. Я вбив вашу громадянку Анділи і трьох техніків, убив зі злим умислом, убив з єдиною метою запустити вашу машину, яка відкриває гробниці часу. Це не має ніякого відношення до моєї дружини і дитини. Бородатий вигнанець, якого консулови представили як речника Кренга Амніона, вийшов наперед до внутрішнього кола. У пристрою не було сенсу, він нічого не міг відкрити. Консул розвернувся, роззявив рота і закрив його, не промовивши ні слова. "Випробування", сказала громадянка Генга. Але ж гробниці відкрилися. Голос дипломата було ледве чути. «Ми знали, коли вони відкриються», – пояснив Сурф Мінмун. «Розпаду антиентропійних полів нам відомий. Той пристрій був випробуванням». «Випробуванням», – повторив консул. «Я вбив чотирьох осіб просто так. Випробування». «Ваша дружина і дитина загинули від руки вигнанців», – говорила громадянка Генга. «Геемонія сплюндрувала вашу рідну планету Мао і Заповідну. Ваші дії можна було прогнозувати в межах кількох параметрів. На це розраховувала Глестон. І ми теж. Але ми їх повинні були чітко визначити». Консул підвівся, зробив три кроки, але так і не розвернувся обличчям до решти. Марнота. Що це значить? спитала громадянка Генга. Голомоза, голова високої жінки блищала в сонячному промінні, що його відбивав розплідник комет, який саме пролітав над ними. Консул видав тихий смішок. Усе намарне, навіть мої зради. Усе не по-справжньому, намарне. Речник Шурф Мінмун підвівся і поправив шати. Трибунал виніс вирок. Промовив він. Інші 16 років внули. Консул повернувся до них втомленим обличчям, на якому читалося навіть якесь завзяття. Ну, то кажіть уже. І заради Бога давайте нарешті покладемо усьому цьому край. Речниця громадянка Генга підвелася і повернулася до нього обличчям. Ви приречені до життя. Ви приречені до того, щоб виправити дещо із заподійної вами шкоди. Консул похитнувся, не би його вдарили по обличчю. Ні, не можна. Потрібно... Ви приречені до того, щоб жити в хаосі, який наближається, правив далі речник Кренк Амніон. Приречені допомагати нам у пошуках ланук між розділеними сім'ями людства. Консул підніс руки, ніби намагаючись оборонитися від фізичних побоїв. Не можу, не буду. Винний. Громадянка Генга зробила три кроки, схопила консула за барки його волокуртки і безцеремонно струснула. Ви винні, і саме тому мусите змагатись із прийдешнім хаосом. Ви допомогли визволити ктиря. Тепер же мусите повернутися і простежити, аби він знову був замкнутий у клітці, аж після того, почнеться тривалий процес примирення. Консула відпустили, але його плечі досі тремтіли. Тієї самої миті гора повернулася таким чином, що сонячне проміння впало на сльози, що бриніли в очах дипломата. "Ні", прошепотів він. Громадянка Генга поправила йому зібганий піджак і провела довгими пальцями «По плечах консула. У нас свої пророки. тамплієри допоможуть нам знову засіяти галактику. Ті, хто жив у брехні під назвою Гегемонія, поволі видріпаються з руїн своїх залежних від корду світів та приєднаються до нас у справжньому дослідженні. Дослідженні Всесвіту і того набагато більшого світу, що живе всередині кожного з нас». Консул, здавалося, її не чув. Він грубо відвернувся від неї. «Корт вас знищить», – сказав він, не звертаючись ні до кого конкретно. Так само, як знищив гегемонію. «Невже ви забули, що ваш рідний світ було засновано на врочистому заповіті життя?» – спитав шурф Мінмун. Консул зиркнув на вигнанця. «Цей самий заповіт управляє і нашим життям, нашими діями», – далі Мінмун. «Не просто зберігати кілька видів зі старої землі, а знайти єдність у розмаїтті. Поширювати сім'я людське на всі світи, у різне довкілля. Ставитися до багатства життя як до святості, де б ми його не знайшли. Обличчя громадянки Генги світилося у сонячному промінні. «Корт пропонував єдність у невігластві та запопадливості», – тихо промовила вона. «Безпеку застою. Перелічить мені революційні зміни в людській думці, в культурі, в учінках, від часу початку гічри. «Тереформовані планети – це сірі клони старої землі», – підхопив за нею Шурф Мінмун. «У новій ері людської експансії ми нічого не тереформуватимемо. Ми, залюбки…» долатимемо труднощі та вітатимемо чужість. Ми не перелаштовуватимемо Всесвіту під самих себе, а змінюватимемося». Речник Кренкамньон махнув рукою, показуючи на зірки. «Якщо людство пройде це випробування, то наше майбутнє он там, як у темних проміжках між зорями, так і на осонній планеті. У мене друзі на гіперіоні, зітхнув консул. Можна мені повернутися їм на допомогу?» «Можна», – дозволила громадянка Генга. «І стати перед ктерем?» – спитав консул. «Станете!» – промовив шурфмінмун. «І пережити еру хаосу?» – проказав консул. «Мусите!» – відповів Кренк Амніон. Дипломат знову зітхнув і відійшов з іншими в бік, коли над ними опустився в колі Стоунгенджу велетенський метелик із крилами сонячними батареями та лискучою шкірою, стійкою до жорсткого вакууму і ще жорсткішого випромінювання, та розкрив своє черево, аби прийняти середину. У лазареті будинку уряду на центрі Таукета отець Дюре спав неглибоким медикаментозним сном, у якому бачив огні та смерть світів. За винятком короткого візиту, виконавчої директори Глестон та ще куційших відвідин єпископа Едуарда, він цілий день лишався сам, то пірнаючи, то виринаючи зі сповненого болю туману. Тутешні терапевти попросили дати їм іще 12 годин, аби підлікувати пацієнта перш ніж його можна буде транспортувати. Колегія кардиналівна Пацемі дала свою згоду на це, зичила хворому швидкого видужання та ладналася до церемонії, до якої ще лишалася ціла доба, під час якої іезуїцький священик Поль Дюре з вільфранш сюрсоном стане папою Тияром I, 487-м єпископом Рима, прямим наступником учня Петра. Завдяки чуду сучасної медицини не настільки чудесному гадав Дюре, щоби позбутися смертельної сверблячки. У нього й далі гоїлися рани. Плоть лагодила сама себе під керівництвом мільйонів РНК-напрямників, які регенерували нервові закінчення, поки Єзуїт лежав і згадував гіперіон, ктеря, своє тривале життя і думав про заплутаний стан справ у Божому Всесвіті. Поступово Дюре заснув і побачив у вісні пожежу на Божегаї. Побачив, як його штовхає у портал істинний голос світового дерева. Побачив свою матір і жінку на ім'я Семфа, вже мертву, котра працювала на загумінковій плантації Пересебо у фібропластовому регіоні на схід від Порт-Романса. І в цих снах, здебільшого сумних, дюре раптом відчув чиюсь іншу присутність. Не чужого сну, а чужої людини, що його бачила. Дюре гуляв із кимось. Повітря було прохолодне, а небо пронизливо блакитного кольору. Вони щойно пройшли поворот, і перед їхніми очима постало озеро, обрамлене тендітними деревами, горами, що вишукувалися позад нього, і хмарним фронтом, який додавав драматичності та масштабності всьому краєвиду. Досить далеко, щоб допливти до нього, із зеркальної гладінні водойми піднімався острівець. «Озеро Віндермір», – промовив попутник Дюре. Ізоїд поволі розвернувся, у тривожному передчутті з його груди ледь не вискакувало серце. Та хай що там він очікував побачити, а зовнішній вигляд його супутника святобливого жаху не навіював. Пору зі священиком крокував коротун. Він носив архаїчний жилет зі шкіряними гудзиками та широкий шкіряний черес, місто скроєні черевики, стару хутряну шапку, поношений заплічник, химерно пошиті та густо зацировані штани, великий плет на карку, а в правій русі тримав подорожній ціпок. Юре зупинився, інший чоловік також пригальмував, ніби пропонуючи стати на спочинок. Фарнеський горби та Камбрійські гори. Молодик змахнув своєю палицею в сторону за Дюре зауважив каштанові кучері, що вибивалися з-під шапки, великі карі очі, невисокий зріст, і збагнув, що, напевно, це був сон, попри те, що йому здавалося, ніби він не спить. То почав був дюре, всередині котрого палатало серце і здіймалася хвиля страху. Джон назвався його супутник, і розважливий спокій у його голосі дещо притлумив страхи священника. Мені здається, сьогодні ввечері ми зможемо заночувати в Буанессі. Браун казав мені, що в них там є перечудова таверна, яка виходить прямо на озеро. Юре кивнув Він не мав ані найменшої гадки, про що верзе цей молодик. А чоловік подався вперед, лагідно, але впевнено взявши дюре за передпліччя. «Інший, іди за мною», – промовив Джон. «Не Альфа, не Омега, але ми зобов'язані протурувати йому шлях». Дюре кивнув і далі нічого не розуміючи. Бризко йовдив гладінь озера. І ніс із собою запах свіжої городини з далеких передгір'їв. Той інший народився далеко звідси, говорив Джон. Далі, ніж наша раса могла собі уявити це протягом століть, і ваша робота полягатиме в тому самому, що й моя ладнати іншому шлях. На відміну від нашого наступника, ви не доживете до тих днів, коли інший почне вчити. Так. повторив Дюре і зрозумів, що в роті йому геть пересохло. Молодик скинув шапку, заткав її собі в черес, і нахилився підібрати гладенький камінець, а відтак пожбурив його далеко в озеро. Водою поволі розійшлися круги. «Прокляття!» – пробурмотів Джон. «Я ж хотів жабку пустити!» Він поглянув на дюре. «Вам треба негайно покинути лазарет і відправитися на пацем. Розумієте?» Дюре кліпнув. Ця фраза точно не могла належати сну. «Чому?» «Байдуже. Просто зробіть це. Не боріться. Якщо не покинете його негайно, то іншого шансу у вас не буде». Юре спантеличено розвернувся, нібито міг вернутися на лікарня на ліжко. Він іще раз глянув через плече на невисокого худорлявого молодика, котрий стояв на ріні край води. А ви? Джон підібрав другий камінець, пожбурив його і похитав головою, коли той підстрибнув жабкою один раз, перш ніж зникнути під водою. Зараз мені й тут не в руку", промовив він радше до самого себе, аніж відповідаючи на запитання дюре. Мені і справді дуже припала до вподоби ця подорож. Здавалося, він стрипенувся, виходячи із замріяного стану, підвів голову і всміхнувся Дюре. «Швидше, вирушіть поршнями ваша святость». Приголомшений, вражений і роздратований, Дюре відкрив було рот, аби щось заперечити, та виявив, що лежить на ліжку в лазареті будинку уряду. Медики прикрутили освітлення, щоб він міг поспати. До його шкіри були прикріплені разки індикаторів. Дюре полежав якусь хвилину, знемагаючи від свербіння та дискомфорту, Через ще незагоєні опіки третього ступеня, та розмірковуючи про сон, переконуючи себе, що це був просто сон, що він може ще поспати кілька годин перед тим, як монсеньор єпископ Едуард з іншими прибуде супроводжувати його додому. Юре заплющив очі пригадав мужні, але лагідні риси, карі очі та архаїчну оговірку юнака. Отець польюрей з товариства Ісуса сів ледве звівся на ноги, не знайшов свого одягу, якщо таким не вважати паперової піжами, в якій він спав. Вітак загорнувся в ковдру і почовував, по соніж із палати, перш ніж медикам його видадуть, зрадливі індикатори. В далекому кінці коридору розташовувався телепорт для службового використання. Якщо не вдасться ним потрапити додому, доведеться шукати інший. Лігант виніс тіло кіцца із тіні споруди прямо на осоння п'ятці Діспанія. Майже впевнений, що там їх Зустрічатиме ктир. Натомість перед ним стояв кінь. Гант не дуже добре відрізняв одну конячу морду від іншої, але в нього склалося враження, що це саме та кобила, яка привезла їх у Рим. Принаймні на це натякав ідентичний маленький екіпаж, який кіць назвав витурою, у котрому вони вже каталися. Гант уклав небіжчика на сидіння, охайно згорнувши його тіло в постіль, а коли візочок помало рушив, сам став поруч, притримуючи покрівець однією рукою. У свої останні години кіс попросив поховати його на протестантському кладовищі під муром Авріліана біля піраміди Гаяцестія. Помічник Міни Глецтон туманно пам'ятав, що вони вже проминали цей мур під час своєї хімородної подорожі сюди, але ні за що на світі не відчукав би цього місця знову, навіть якби від цього залежало його чи життя. Хай там як, а кобила, здається, і сама добре знала шлях. Гант плуганився поруч із повільним катафалком, Свідомий того, що навколо в повітрі панує приємна свіжість весняного ранку, а разом із нею і прілий запах ніби підгнилих рослин. Невже це тіло кітце вже розкладається? Гант мало знався на смерті, і покращувати свою компетенцію жодного бажання не мав. Він хльоснув по крупу кобили, щоби поквапити її, але тварина спинилася, неквапом звернулася, подивилася із докором на чоловіка і почвалала далі. Швидше, ніж який-небудь звук потвору видав, Мабуть, зблиск світла у периферійному зорі. Гант худко Так Такі є. Ктир йшов за ними метрів за 10-15, підлаштувавшись під тем кобили. Його хода була вручистою і водночас комічною. Щоразу він високо піднімав у повітря свої колючі шиповані коліна. На його панцирі, металевих зубах і клинку вигравало сонце. Першим інстинктивним бажанням Ганта було покинути під воду і накивати п'ятами. Але почуття обов'язку та глибшої емоції, пов'язаної із тим, що він тут загубився, придушили це бажання та й куди бігти? Назад на п'яце діспання. Тоді тир усе одно стояв би на його дорозі. Тому Гант вирішив, що Кир зараз у ролі жалібника у цій безглуздій процесі, відтак повернувся до нього спиною і продовжив свою ходу поруч з екіпажем, міцно крізь покрівець, стиснувши однією рукою ще колодку товариша. Під час цієї ходи Гант усе виглядав на можливі сліди телепорту, якої з технологічної приміти, непритаманної 19-му сторіччю або іншої людини. Нічогісінько. Ілюзія того, що він крокував покинутим Римом на провесні в лютому 1821 року нашої ери, була бездоганна. Кобила подолала пагорб у кварталі від іспанських сходів, зробила кілька поворотів на широких проспектах та вузеньких завулках і проминула овальну розкришену руїну, в якій Гант упізнав Колізей. Коли екіпаж спинився, помічник Глестон струснув рештки сонливості, що огорнула його під час цієї прогулянки, і озирнувся. Вони стояли перед порослою купою каміння, що мала би бути муром Авреліана. Поруч і справді виявилася низька піраміда, зате от протестантське кладовище, якщо це взагалі було воно, здавалося радше вигоном для худоби, ніж цвинтарем. У тіні кіпарисів паслися вівці, потойбічно теленькі очі чи тронками, чиї звуки розносилися в густому і все теплішому повітрі. Трава кругом сягала по коліном, а той вище. Гант кліпнув очима і розглядів кілька надгробків, розкиданих там і сям. Вони наполовину ховалися в траві, а ближче до них, одразу за пахолком у коня, він запримітив уже викопану яму. Тир таки лишився стояти в десяти метрах позаду під шелестким гіллям парисів, але Ганд бачив, що близький його червоних очей зосереджений на могилі. Він обійшов до тварини, що тепер удоволено жувала пашу, і підійшов до ями. Трони ніде не було видно. Дірка в землі мала близько чотирьох футів завглибшки, а нагорнена купа землі поруч пахла розритим гумусом та прохолодним ґрунтом. У купі лежала й лопата на довгому держаку, ніби її тут щойно лишили гробарі. У голові могили... Вже вертикально стояв камінь без жодних написів. На вершечку грубової плити щось металево зблиснуло, і Гант прожогом кинувся до неї. Це був перший сучасний предмет, який йому довелося побачити з часу їх викрадення на Стару Землю. Маленьке лазерне перо. Такими користувалися будівельники і митці для нанесення креслень чи написів на найтвердіші сплави. Гант озирнувся з пером у руках, і хоча думка про те, що цей вузький промінчик зможе зупинити ктеря, Здавалося сміхотворною, себе він усе одно відчував озброєним. Чоловік кинув перо в кишеню сорочки і зайнявся справою поховання Джуна Кіца. За кілька хвилин гон стояв біля гори землі з лопатою в руках, дивився у розриту могилу, де вже лежав крихітний згорток у простирадлі, і намагався придумати, що можна сказати в такій ситуації. Він неодноразово відвідував громадянські панехиди, які влаштовували відомим діячам, і навіть написав кілька хвалебних некрологів, для того, щоб їх зачитала Глестон, тож добір необхідних слів ніколи не був для нього проблемою. Але зараз нічого в голову не йшло. Єдиними присутніми на церемонії стали ктир, чорний обрис якого й досі ховався в тіннях кипарисів, та вівці, чиї тронки постійно теленькали, коли вони, немов група спізнілих, тужились, перелякано відбігали від монстра і під тюбцем квапилися до могили. Ган подумав, що, можливо, доречно було би прочитати якусь із оригінальних поезій Кітса, Але ж він звичайний політичний номенклатурник у гегемонії, без особливих талантів читання чи декламування віршів. Надто пізно він пригадав, що записав кілька поетичних фрагментів, що їх учура задиктував друг. Але нотатник лишився на бюрку в квартирі на п'ят сад Іспанія. Там було щось про обожествіння та безмежні знання. Ні всяку таку нісенітницю. Гант мав бездоганну пам'ять, але йому не судилося пригадати навіть першого рядка тієї архаїчної мішанки. Скінчилося тим, що Гант зупинився на варіанті з хвилиною мовчання, понуривши голову із заплющеними очима, якщо не брати до уваги періодичного поглядання за ктерем, що й досі витримував дистанцію. Потім він узявся засипати яму землею. Часу пішло на це більше від очікуваного. Гант трохи притоптав могилку, але вийшла вона досить невисокою, так, ніби це тіло було надто нікчемне, аби вартувати справжнього насипу. Вівці терлися об ноги чоловіка у високій траві, в строткатках та фіалках, яких рясно вродило навколо. Може, гант поезії кітца і не запам'ятав, зате без проблем згадав слова, які поет попрохав викарбувати на його надгробку. Помічник Глестон увімкнув перо, перевірив його в дії, випаливши триметрову борозну в дерні та траві. Аж довелося потоптатися по маленькій пожежі, призвідцем, якою він став. Напис збентежив Ганта, коли він уперше його почув, із звук ткіца, котрий харчав, хапаючи ротом повітря і намагаючись говорити. У його словах промовляли самотність і гіркота. Але Гантові здалося недоречним сперечатися з ним за таких обставин. Тепер лишалося нанести слова на камінь, покинути це місце і обійти десятою дорогою ктиря в пошуках дороги до тому. Пороз легкістю ковзало каменем, тому з тильної сторони Ганн спочатку повправлявся у глибині розчірку та майстерності тримати інструмент. І все одно, коли він скінчив за 15 чи 20 хвилин, то результат вийшов кострубатим і кустарним. Першим ішов грубий начерк, про який просив Кіц, показавши Гантові декілька приблизних ескізів, що він їх накидав на аркушах тримтячою рукою. Грецька ліра з чотирма порваними струнами із восьми. Помічникове Глестон власна робота не сподобалася. Метець із нього вийшов би іще гірший, ніж декламатор поезії, але, можливо, тому, хто в курсі про те, як має в біса виглядати грецька ліра і що воно взагалі таке, опізнати мезню вдасться. Потім ішов сам напис у тому вигляді, яким його продиктував Кіц. Тут почуває той, чиє ім'я записане на воді. Більше нічого ні дати народження, ні дати смерті навіть поетового імені не було. Гант відступив на крок назад, оглянув справу своїх рук помахав головою, вимкнув перо, але лишив його в руці та покрукував назад у місто, по великій дозі обійшовши істоту під кіпарисами. Перед тим, як увійти до тунелю в мурі Авреліана, Гант пригальмував і озирнувся назад. Нерозпряжена кобила протягнула за собою візочок трохи нижче довгим схилом, поближче до струмка, де росла і добре жувалася краща трава. Навколо терлувалися вівці, скубли квіти і топталися по свіжому ґрунті на могилі. Ктир стояв там, де й був, ледве помітний під віттям кипарисового гайку. Гант майже був певен, що істота й досі не зводить очей із похованням. Гант віднайшов портал пізно по обіді. Тьм'яний синій прямокутник гудів рівно по центру румовища Колізею. Біля нього він не побачив ані монідиска, ні сенсорної картки. Портал висів і скидався на матові, але відчинені двері. Тільки відчинені не Гантові. П'ятдесят разів він пробував, Однак поверхня порталу лишалася твердою та непіддатливою, ніби камінь. Помічник Глестон обережно торкався її кінчиками пальців, впевнено намагався зайти в портал і наштовхувався на його опір, кидався з усіх сил у синій прямокутник, спурляв каміння та спостерігав, як воно відскакує вбік, заходив з обох боків і навіть із країв, закінчивши тим, що знову чим дуж кидався на цю марну річ, поки не понабував на плечах і руках синця на синці. Це був телепорт, Гант був певний. Але він його не хотів пропускати. Гант обшукав решту Колізею і навіть його підземні ходи, в яких було мокро і повно кажанячого посліду. Порталів більше ніде не знайшлося. І він обшукав довколишні вулиці та будинки. Жодних порталів. Він шукав цілий день у базиліці і соборах, квартирах і халупах, величних апартаментах і вузьких провулках. Він навіть повернувся на П'яца Д'Испаніо, Похапцем перекусив на першому поверсі, ткнув у кишеню записничок, і все, що йому здалося цікавим у кімнатах на горі та назавжди відправився у пошуках телепорту. Але крім порталу, в колізеї нічого так і не надибав. Надвечір він уже до крові під нігтями роздряпав пальці. І, з вигляду, такий, як треба, зищить так, як треба, справляє враження таке, як треба, а нікуди не пропускає. Над чорним окрайцем стіни колізею зійшов і тепер висів місяць. Не той, що крутився навколо Старої Землі, бо на цьому віднілися піщані бурі та хмари. Ганс сидів посеред кам'янистого осердя цирку і люто дивився на голубе світіння порталу. Десь позаду нього шалено залупотіли крильми голуби та посипалися дрібні камінці. Скривившись від болю, Ганс підвівся на масову кишені лазерне перо і широко розставив ноги, затимувавши подих та вдивляючись у тіні численних розколів та арок колізею. Нічого не ворухнулося. Раптом звук за спиною змусив його миттю крутнутися на місці та ледь не черкнути тонким променем лазера по поверхні телепорту. Звідти показалася рука, потім нога, вийшов хтось, потім ще хтось. На крики ліганта колізей відгукнулася луною. Міна Глестон розуміла, що попри страшенно втому спати довше від 30 хвилин, Зараз міг собі дозволити тільки дурень. Змалку вона привчила себе спати уривками по 5 чи 15 хвилин, позбиваючись у такий спосіб токсинів утоми та змори і дозволяючи розуму взяти маленький перепочинок. Зараз же, коли її вже піднуджувало від виснаження та круговерті попередніх двох діб, що були справжнім шарварком, вона прилягла на кілька хвилин, примостившись над довгому дивані у своєму кабінеті. Вона спорожнила мозок від усякого дріб'язку та надміру інформації, дозволяючи підсвідомому самому пробиватися в джунглях думок та подій. Кілька хвилин вона куняла, а поки куняла, снила. Міна Гледстон випросталася, скинула легку вовняну ковдру та, не розплющивши до кінця очей, класнула пальцем по комлогу. Седептрон генерала Марпурго і адмірала Сінха в мій кабінет через три хвилини. Директриса зайшла в сусідню ванну кімнату, прийняла душ, водяний та звуковий, і переодяглася у свій найбільш офіційний із костюмів. М'який чорний габардин із червоно-золотим шарфом сенатора, який кріпився золотою булавкою із геодезичним символом гегемонії. Сережки ще зі старої землі, періоду до великої помилки. І топазовий браслет комлог, дарунок сенатора Байрона Ламі ще до того, як він одружився. Повернувшись назад у кабінет, вона побачила там обох офіцерів Збройних Сил. Директрисо. Час дуже невдалий, почав адмірал Сінг. Ми саме аналізували підсумкові дані з моря Безкраєго та обговорювали маневри флоту, необхідні для оборони есквіта. Глестон відкрила свій приватний портал і помахом руки запросила обох чоловіків йти за нею. Переступивши поріг, Сінг озирнувся в золотій траві під загрозливим бронзовим небом. А, кастро Прауксель, проказав він. Одили чутки, що попередній уряд тут замовив у ВКС приватний портал. До мережі планету долучив виконавчий директор Євшенський, проказала ледстон. Вона провела рукою, і портал зник. Йому здавалося, що людині на такій посаді потрібне місце, де технокорт навряд чи міг би її підслухати. Марпурго неспокійно подивився на хмарну стіну край неба, де вигравали кульові блискавки. «Жадне місце не можна вважати цілковито безпечним від Корду», – промовив він. «Я переповів адміралові Сінгу наші підозри». «Це не підозри», – заперечила Глестон. «Це факти. І мені відомо де Корд». Обидва офіцери ЗСГ смикнулися, наче їх щойно вразила кульова блискавка. «Де?» – майже хором спитали вони. Директриса ходила сюди-туди. Її коротке сиве волосся здавалося аж світиться у неелектризованому повітрі. «Між порталами. Штінти живуть у псевдосвіті сингулярностей, наче павуки у темному павутині. А плетимо для них її ми», – першим заговорив Марпурго. «Може, мій, і що тепер робити? У нас менше трьох годин до моменту, коли факельник із пристроєм технокорду квантується у простір гіпіриона». Глестон точно переповіла їм, що потрібно зробити. «Неможливо», – зреагував на її пропозицію Сінг автоматично погладжуючи свою кусу борідку. «Просто неможливо». «Ні», – не погодився Марпурго, – «це спрацює. Часу досить. І з такими хаотичними та безладними пересуваннями флоту за останні два дні?» «З матеріально-технічного боку, може це й можливо», – похитав головою адмірал. «А з раціонального та етичного – ні. Ні, це неможливо». Міна Глестон підійшла до нього ближче. «Кушванте», – звернулася вона до адмірала на ім'я – Чого не робила з тих часів, коли вона була молодим сенатором, а він іще молодшим командиром військово-космічних сил. Хіба ти забув, як сенатор Ламія звів нас із консерваторами, зі штучним інтелектом Уманом, забув його прогнози двох варіантів майбутнього хаотичного та іншого, що гарантує вимирання людству? Сінг відвернувся. Мій обов'язок служити Збройним силам і гегемонії. І він такий самий ще й у мене. гаркнула Глестон. Служити роду людському. Кулаки Сінха злетіли так, ніби він збирався битись із невидимим, але могутнім опонентом. Ми не знаємо напевно, звідки інформація? Від северна, відповіла Глестон, від кібрида. Кібрида. Рохнув генерал. Ти про того митця? Принаймні те нещастя себе не вважало. Кібрида. повторила директриса і пояснила обставини. Северн повернена особистість? Марпурго недовірливо повторив. «То ти його відшукала?» «Він сам мене відшукав. вісні. Якось він зміг це передати звідти, де він зараз». То була його роль Артуре Кушванте. Ось чому Уман відправив його в мережу. «Увісні», – вишкерився Адмірал Сінг. «Цей кібрид заявив тобі, нібито корд переховується в мережі порталів? Увісні?» «Так, і в нас лишилося дуже мало часу». «Але, – трутийся Марпурго, – те, що ти пропонуєш, прирече мільйони. Закінчив за нього сінг, а може навіть мільярди. Колапс економіки. СТК, Ренесанс-Вектор, Нова Земля, обидві Деневі, Нова Меке і Артуре Лус. Та саме харчування десятків світів залежить від інших. Урбанізовані планети не виживуть самі. Не виживуть, якщо лишатимуться урбанізованими, сказала Глестон. Але вони можуть освоїти сільське господарство, поки не відродиться міжзорена торгівля. Тю. огризнувся Сінг. «Після чуми, після падіння держави, після мільйонів смертей через відсутність належного остаткування, ліків, підтримки інфосфери. Я думала про це. Ще ніколи раніше Марпурго не доводилося чути такої твердості у голосі Глетстон. Це буде найгірше масове вбивство в історії, тяжче від злочинів Гітлера, чи Ху, чи Горація Гленонгайта. І гіршим від нього – Є тільки продовження існування в нинішньому вигляді. І в обох випадках я, разом із вами, джентльмени, перетворююся на найгіршу зрадницю людства. Звідки нам це знати? Буркнув Кушван Сінг. Так, ніби слова вибивали з нього ударами в живіт. Ми це знаємо, не здавалося Глетстон. Кордові, мережа більше не потрібна. Починаючи з цього моменту, в протестантів та абсолютів будуть кілька мільйонів рабів, закутих під землею на дев'яти лабіринтових планетах, поки вони використовуватимуть людські синапси для своїх обчислювальних задач. Дурниці, відповів Сінг, адже ці люди помруть. Міна Глестон зітхнула і похитала головою. Корт винайшов паразитичний органічний пристрій, що називається христоформа. Він повертає з того світу. За кілька поколінь люди стануть розумово відсталими, покірними, позбавленими майбутнього, а їхні нейрони все одно лишатимуться на службі технокорту. Сінг розвернувся до них спиною. Його куца-постать виділялася на тлі світляної стіни із близьковись штормових хмар, які наближалися з бунтованим бронзовим фронтом. «І це все тобі розповіли в вісні, Міно?» «Так. А про що іще там було?» – грубо спитав адмірал. «Про те, що Кордові більше не потрібна мережа. Принаймні, не людська. Вони й далі в ній мешкатимуть, наче пацюки в стінах. Але її первинні мешканці вже своє відпрацювали. Основні обчислення на себе візьме абсолютний інтелект. Сінг повернувся до жінки. «Ти божевільна, Міно, цілковита божевільна». Глестон хутко підскочила до адмірала і схопила його за руку, перш ніж той встигнув активувати портал. «Кушванте, прошу, послухай!» Сінг видобув із кітеля голкостріл і приставив його до груди жінки. «Пробачте, пан виконавча директрису, але я служу гегемонії, та...» із несподіванки приклавши долоню до рота, а адмірал Кушван Сінг раптом покинув говорити, невидючим поглядом прикипів до неї, а тоді повалився на траву. Туди ж упав і його голкостріл. Марпурго підійшов і заткнув його собі запасок, не випускаючи з рук жезла смерті. «Ти його вбив!» – проказала директриса. «Якби він відмовився співпрацювати, я би просто лишила його тут, робінзоном на Кастор-Праукселі». Нам взагалі не можна ризикувати», – промовив генерал, відтягуючи труп подалі від порталу. «Від наступних пару годин залежить усе», – Глестон подивилася на старого друга. «Готовий з усім цим покінчити?» «Мусимо. Наша остання нагода – позбутися ярма. Я одразу ж віддам накази про розгортання і особисто вручу запечатані інструкції. Більшість флоту...» «Боже мій», – прошепотіла міна Глестон, дивлячись на тіло адмірала Сінха. І я все це роблю за вказівками сну. Інколи, – озвався генерал Марпурго, беручи її за руку, – сни – це єдине, що відрізняє нас від машин.